və bu vaxtı sabirəsizlik həmin kişini öldürsün, hələ ki, icazə vermir. Dirək ki, yar bunu öldürək. Lakin Peyhomasəm icazə vermir, deyir ki, onu öldürməyin. Bu, deyir, gözü də çordur, qəlbi də çordur. Gözü də çordur, qəlbi də çordur və Peyhomasəm həmin adamı tərk edib, yoluna davam edir. Və misalmanlar üməli, Uhud dağında yerləşməsində, yəni, əgər həcə gedənlər görürlər, Uhud dağında necədir. Deməli, Uhud dağı bö Və onun ətrafında dövrətmək üçün atla 1-5 saat vaxt lazımdır. Təxminən atla gəzsən, atın zəmində, yəni qoluq-qovuq yox, yəni sakit. 5 saat vaxt lazımdır təxminən. Ən çox böyük nəhəng bir dağdır. Dağının qarşısında kiçik bir təpə var. Kisik bir təpə var və döyüş də həmin o dağla, həmin təpənin arasında olur. Həmin dağla bu dağ ilə həmin o təpə arasında olan meydanda olur. Əgər olmazsam 50 nəfər oxsunu Həmin o təfənin üzərinə yerləşdirir ki, əgər atlılar gəlib bizə arxadan zərbə öndirmək istəsələr və ya hər hansı bir qoşunun, o vaxt da oxullar var neyinizdə qarşısını hazırlarlar. Qalan müsləminlər isə yəni döyüşçülər açıq meydanda gözləyirlər. Üzləri mədəni tərəfəyə deyanır gözləyirlər ki, qoşun gəlsin. Çünki yəni məhkərlər mədənəyə başqa ilə gelə bilməzlər, həm yəni, səhə demək olar ki, bə bəlkə müşriklər mədənənin arxasından Adətənə şey xeyir. Mədnən şəhəri üç tərəfdən bağlıdır. Üç tərəfdən bağlıdır. Yəni o həmin üç tərəfdən elə daşlıqdır ki, yəni qınıcdan da itidir. Oradan dəvə, başqa heyvan keçə bilmir. Yəni qara daşlardır, belə yəni ürgüz kimidir. Onun zənnə heçsiz keçə bilmir. Hətta piyada gəzmək olmaz orada. Oradan keçmək olmaz. Əgər hə elədir, yəni o vaxtda yəni Zərzur və buxu nə olub, dörd, bir tərəfi mədnə Uxud ağına tərəf yani, tərəfi olan, yəni, tərəfi açıqdır, hindi dərlədir. Lakin, yolda çəkiblər düzdür, lakin, belə yenə də kənarlar elə qalır. Yəni, geçir, görərsiniz inşallah. Peygam-ı səsələm, yəni, qoşunu bu hazırlayır. Qoşun üzrədiyən anda bu vaxt iki tərəfdən döyüşçü çıxır. Müslümanlar tərəfdən Əli ibnəbi talib çıxır, radiyallahu anhü. Kafirlər tərəfdən isə Talha ibn Osman adlı nəfər, yəni döyüşə Onlar, yəni, Bədir döyüşünə dediyimiz kimi yəni, döyüşdən qabaq belə bir mübarizə olurdu. Ali Məbi Talib radiyallahu anhu, Talha ibn Osmanı öldürür. Həmin müşrikeyi, onun döyüşə çıxan müşrikeyi öldürür. Və bu vaxt, yani onlar öldücükdən sonra, Ali onu öldürdükdən sonra döyüş başlayır. Döyüş başlayır və bu vaxtı Peyğəmbə səsəlləm insanları daha da ruhlandırmaq üçün bir kılınç götürür. Bir kılınç götürür və əlin qaldırı göyə, yəni kılınç dərində qaldırı göyə və ki, bunu mənlə kim götürə bilər? Bu axtı sahabı həmsə əlin uzadı mən götürürəm. Və Peyhəmas hanım bunu haqqı ilə kim götürə bilər? Həqiqətən, yəni haqqı ilə bunu kim götürə bilər? Əbu Dürcən adlı bir sahabi, Əbu Dürcən adlı bir sahabi, gəlir deyir ki, yarıslar, Yəni bu qız götürür, onun haqqı verə bilərəm. Bə bu ducan qılıncı götürür və haqqını verir. Yəni qılıncın haqqına aid idi, qılıncın haqqı o qılıncın layiqincə döyüşmək. O qılıncla layiqincə döyüşmək və rivayetlərdə deyilir ki, Əbu Ducan götürəndən sonra elə bir ki qoşunun, yəni bütün əsas əlhamçı dağıtmışdır. Həm o qılıncla əsas ələrini dağıtmışdır. Düzdür, bəzi rivayetlər var. Yəni zəif dövr vakitdə deyilir ki, bu düzərlə ümum tə bir sahabə idi. Hətta, yəni cəhiliyyət vaxtında güclü döyüşçülərdən olub. Onun qırmızı sarğısı var idi. Qırmızı sarğını başına bağlayardı və həmişə döyüşlərdə haykı ilə qırmızı məğlələb gəzərdi. Döyüşdən sonra qırmızı götürən sonra həmin o sarğını başına bağlayır və başını qoşun arasına gəzməyə. Yəni qoşun arasına gəzmək üçün düşmən görəndə Düşmən yolunda vahimeyə gəlsin və Həmsinin vahidədə gəlir ki, o şehrdə deyirdi Lakin bütün bu vahidlər Hamısı səhiddir Lakin səhid vahid oldu ki, yəni, həmin sahabə Abuducan adlı sahabə Həmin o qılıncın haqqını layiqınca verir Səhid vahidədə deyilir ki, o deyir Düşmənin sıralını artıq darmadağın etmişdir Və Fevmasanın əshabı Uğud döyüşündə hamısı bir söz deyirlər Əmud, Əmud Yəni, mən ölürəm, mən ölürəm yəni, mən Hamısı bu sözü dedilər. Və deyir onlar yani hamısı istəyir ki, yəni, həmin döyüşdə yəni, cənnəti qazansınlar. Hamı o döyüşdə cənnəti qazanmaq istəyirdi. O döyüşdə zamanlardan, yani böyük zamanlardan bəziləri vəfat eddilər, şəhid olurlar. Bərlərindən Həmzə. Peygəmbərim Əmsə, Həmzə müəllim böyük sərkərdə idi. Çox ağıllı, çox gözəl və çox şüzətli bir adam idi. Yəni o əvvəllər Məkkədə Şir oğluna gedirdi. Özü tək Şir oğluma gedirdi. Yəni o dedi, yəni qoçaq bir adam idi. Yəni gedirdi Səhranta tutaracanə qədər o tərəflərdən Şir oğluyu gətirirdi demişəm. Böcük, yəni cəzahatli bir insan idi. Həmzəni Vəhşi adında bir nəfər öldürür. Vəhşi Cübeyr ibnə Muattal adı bir nəfərin o vaxt məşik olur. Onun yəni köləsi idi, qulu idi. Və Cübeyr ibnə Muattal Vəhşiyə deyir ki, bəs, əgər sən həmzəni öldürsən, çünki hə, həmzə onun ataşını öldürmüşdür, həmzə onun, e, atır növ, daha da əmisin, həmzə onun əmisin, tədir döyüşündə öldürmüşdür. Ona deyir ki, vəhşiyə sən gedə onu həmzəni və sənə azad edəcəm. Və vəhşiyə gəlir, ağız, bir taşınlarında gizlənir, o döyüşündə, taşının ağzına gizlənir, həmzə o vaxt döyüşdə, orada olan vaxtı, yəni ola arxadan həmzəy zərbə edirir və həmçinin Musa bin Umayr adlı sahabi Musa bin Umayr adlı sahabi bu döyüşdə şəhid olur. Ər yadımızda səhv bunakını da aşmışdır. Musa bin Umayr sahabi deyir ki, o, yəni, çox gözəl ailədi böyümüşdür, təmiz, varlı, hətta, yəni, əli qızar nə o qədər heç bir iş görməzdir. Həmişə pulu cibində xərcləyədi, gədərdi Məkkədər. İslamı qəbul edən sonra hərçi şey dəyişir. Anası bunun müsələman olduğunu biləndən sonra ona bir qəfi də vermir. Və başlayır həmin sahibinin həyatı tam əksinə getməyə. Yəni, hətdə dərisi yəni, o qədər codlaşır ki, artıq parçalanmış dərsi. Yəni, artıq dərsi yəni, o qədər cod olmuş ki, parçalanır da dərsi. Həmin bu sahibi sonra Həbəştana hicrət sonra Həbəştana qaydıb mədnəyə gedir hicrətə. Bu sahibi uxud döyüşündə yəni, şey olur. O, müşahmanların bayrağını aparan sahabi olur, bayrağı sağ əlini tuturdu. Sağ əlini vurub kəsirlər müşüklət. bayrağı götürür sol əlinə. Musab ibn-i bayrağı götürür sol əlinə. Sol əlini vurub kəsəlindən sonra, yəni iki dirsək ilə, yəni qollarına qan o parçayla bayrağı tutur sahabi ki, bayrağı yerə yıxılmasın. Və Əli ibn-i ibn-i Əli ibn-i Əli ibn Musa ibn-i Umayir götürür və bayrağı yenidə göyə qaldırır və həmin sahibi o da şəhid olur. Üvvətlə, misalmanlar uxud döyüşündə qələbə çalırlar. Döyüşün birinci mərhələsində qələbə çalırlar və müşriklərin bayraq aparanlarını, bayraq daşıranlarını öldürürlər. Hətta bayraqla yerə düşür, bir nəfər yönəllik onu qaldırmır. Ki qaldırsa, o da onu öldürəcəklər. Birinci mərhəldə Demis yəni, zamanlar onları qalıb gəldilər, lakin yenə baxaq müşkilə tərəfə. və onların qadınları artıq gətirdiləri qadınlar başla hayqır çalmağa. və həm qaçmağa. Gətirdiyi qadınlar hamısı elə başdır hamı qaçarkən davam mümkün deyil. Və vaxtın sahiblə başdır demis zamanlar. Yəni yığmağa. Başlılar qəllimət qimaya və bunu görən dağ üzərində olan sahabələr, əlli nəfər oxçu, görürlər ki, artıq müsələnlər qalib gəlib, müsələnlərin bayrağı köyüdədir, müşriklərin bayrağı yoxdur, deyirlər ki, bəs Peyğmət sahəm gəlib, gəlin qaydaq, gəlin gedək biz də qəllimət toplumaya kömək edək və ya qəllimət qıqaq. Lakin həmin sahabi, Abdullah ibn-i Cübeyl adı sahabi, hansı ki, onların başlısı qəllimət nəfərin, deyir ki, bəs Peyğ Mən sizə əmr eləməyən qədər oradan yemməyin aşağı. Hətta görsənək ki, biz qalib gəlmişik. Düşmənin arxasıya gedirik, yenə də gəlməyin. Axıq qədər orada gözlüyün. Ta ki, mən disim ki, gəlin aşağı. O vaxtda da gözlüyün. Lakin, deyilək ki, ehtiyac yoxdur. Müsamələr qalib gəlir, gəl-gedik. Gəl-gedik, gəl, gəl gəl, bizə toplayaq. Bunu yoran Xaldimlil Valid. Valid, 200 dəfər axıqla gözlüyürdü qıraqda. Qoşuna yani Dövür ki, həmin oxçular, demək hamısı çox az adam qarşıdağın üstündə, hamısı düşüb gedirlər, hamısı düşüb qoşun içində gedirlər. O axt da xadr ül atlarla, yəni, müsləmanlara arxı tərəftən zərbə indirir. Ondan sonra, yəni, müsləmanlar ondan sonra ucuzurlar, yəni dövüşünün ikinci mərhələsində müsləmanlar ucuzurlar. Bəli, xadr o axt müşrik olar, İslam ələ qabul etmir. İslam oğlu Heybi əsəndə edəcək. Ondan sonra bəzi məsəllərdən çoxlu, yəni, adam şəhid olur. Və tam məsəllərdən əsəxəbər yayılır ki, biz peyğəmbər sizim artıq ölə. Yəni peyğəmbəri öldürüblər və buna işlə bəzi məsəllər qaçırlar. Bəzi məsəllər artı deyirlər ki, yəni döyüş meydanında dayanmağın heç bir yoxdur. Cihad görək ki, qoşun olub, qoşun dağılıb. Təcrübə yəni, qoşun ədə ilə döyüşləri qoşunu yığmaq üçün Ampara olur, həm də bir növ şəhərdən cemaati hakünə nə edilir? Yığır yananın barına ətrafına çay həm bir evdə olsun. Lakin, yana hətta deyir, fəldibin var üzməyəndə müsəlmanlar bir-birini tanımırdılar hətta. Yani, o qədər qarışmışdı bir şey, mişişlə, mişişlə müsəlman alıb olmurdu. Yəni hamı bir-birinə qarışmışdı. O yerdə Hüzeyfət ibn el-Yəman adlı səhabənin atası, Yəman adlı bir səhabə olur, yaşlı kişi olur, qoca olur. Yəni qanunca göznə daşıyır. Mədinədə qalar, sonra deyir, "Hey, mən, mən də burda qalıb nə edəcəm? Deyir, məndə bəlkə şəhid olaram orada." Və gəlir, lakin səf gəlir yol. Mədinədən çıxıb Ağməsamlanlar üzlərin çevrilmişlər, bilmədiyini etərək qoşun yəni məcəllər, yəni, müşiklər, arxası Mədinəyidir. O da arxa tərəfdən gəlir. Mədinə tərəfdən gəlir. Bir gəlib Və onu öldürürlər. Hüseyn idi yanan deyir ki, mən deyirəm orada deyir, idim. Mən qışırdım ki, məni atam da, o öldürməyin. Lakin deyir, yəni Haykənd deyirsə eşitmirdi. Heçəsiz heç deyir, mənə sözümə eşitmirdi. Və deyir, məni atamı deyir, o deyir, öldürürlər. Və deyir, Hüseyn həmçinin deyir ki, Allah deyirsə bağışlasın. Siz, siz mənim atamı öldürmüsüz. Lakin həmin yəni, adı səhabi həmin döyüşdə şəhid olur. O da şəhidlərdən sayılır. Yəni çünki onun niyyəti Dediyimiz kimi bəzi məsələlər ya yəni, döyüş meydanına qaçırlar. Bəziləri isə, yəni çəkildirlər kənara döyüşmürlər. Döyüşsən kənarda yanlar. Bəzi məsələlər isə yəni qışla rahati salaraq, yəni hamısının gətirmək üçün gecələ düşmənin üzəminə. Düşmən zəngedə lakin deyil, o gecənərlər hamısı şəhid oldu. Cümlə gedirlər, yəni hücum elə düşmənə, hamısı şəhid oldu. Sahabələrdən Ənəs İbn-i Anadır, adlı sahabə. Deyir ki, mən 10 sədirdir Bədir döyüşündə işlək edilməmişəm. Bədir döyüşündə olmamışam və çox şey ulduzmuşam. Yəni orada şəhid olmamışam. Qoşmasın Bədir, yəni Uhu döyüşündə şəhid olun, bunu deyirək düşmənin üzərinə gedir, ölənə qədər orada yəni, döyüşür və şəhid olur. Əltə sahabələrdən bildir ki, Allah'ın hanım da olsun ki, Mən deyil, cənnətin eynidir, yəni, yaxın bir yerdə yəni, cənnəti iyi gəlir, onu heç eləyirəm ki, burdan artıq cənnətin eyi gəlir. Döyüşdən sonra gəlib, ənəsi, yəni, həmin o sahabənin deyil, bədəndə baxdıq və bədəndədir 80-dən çox yara var idi, yəni 80-dən çox yəni, yırtıq var idi, qınıncə var idi, ox var idi, nizə var idi, yəni cürbədir şeylər, 80-dən çox. Pesir onu tanımadır. Pesir onu tanımadır, e, yani, lakin yani, bir olur, ondan yani parçısı gəlir, onun deyə barmaqlarından tanıyır. Yəni barmağında nəsə olur, nəsə bir xalvarı yəniis olur, patisi ilə tanıyır. Yəni bədənində başqa heç bir yerə salamat yer qalmır cəriminin tanısınlar. Və o cür həmin sahibi şəhid olur.